Hallå, vänner och fiender. Det var väl ungefär en vecka sedan iTunes öppnade den gyllene porten och släppte ut korvkasten ut i det frie på en, en stor äng med blommor och sånt där. Och jävla, jag måste säga, det har gått bättre än förväntat. Jag sa, precis som den här lilla döskallen på loading, Timmy Sjöberg skrev... Vad fan, du säger 25 lyssnare innan juni är slut och så släpper du podcasten i mitten på juli. Är du helt knäpp eller? Ja, så här är det. Det är inte jag som är knäpp. Varför skulle jag vara det? Nej, det är iTunes som är knäpp. Jag vet inte om man kan säga det i iTunes eller om det betyder att den här avsnittet aldrig kommer upp och Corvcast blir raderad. Men så här är det. Vi skickade in den här elva podcasten och... Ja, oh, det tar väl fem arbetsdagar, stod det till, på iTunes innan den kom upp. Eh, nej. Inte exakt. Varenda jävla kväll ringde jag till min webmaster Johan och frågade Hur går det? Har den kommit upp? Nej, nej, nej. sa han, jag, jag, jag mailade till iTunes och frågar och eh, jävla Steve Jobs på Apple svarar liksom att Nej, men du, sorry, vi har fullt upp med att Ta bort äh, funktionen från iPhone 5 som vi ska spara till iPhone 6, 7 8, liksom. och äh, Vi har inte tid riktigt nu så att det tog fan äh, fem eller sex veckor för Corvcasten att dyka upp. Det är därför när jag säger is, den här ska äh, vara klar och ni ska ha 25 lyssnare till slutet av juni, säger jag ju det. För att det är ju jävla, kanske inte ens juni, eller i så fall början av juni. Det är liksom, jag tänkte så här, ja, två, två, tre, fyra veckor och få 25 lyssnare. Det är väl lugnt, det är väl inte för mycket begärt. Men nej, nej, det blev ju inte 25 lyssnare i juni. Men hör ni, hörde ni nu vad som hände? Anders, arge, sure röst bytes ut mot en glad, kärleksfylld röst. Jag säger 74, 74 lyssnare på en vecka. Och då kan vi ändå inte se statistik för exakt alla. Liksom. Det är oj, oj, oj, oj, oj. Det är fan helt magiskt. Och så man, man går in på iTunes och så ser man liksom podcasten med korv. Det här liksom lite fula korvcast skrivet i Paint, den där bilden, ligger bredvid. Andra podcast som har kört skitligt. Okej, okay, antar jag, jag ska inte bli så här, få svull huvud och säga att det här är, wow, vi är bäst, vi är den största sensationen sedan Skivad macka. Utan nej, det är väl bara för att den är ny och kom in på något sätt som iTunes gör lite reklam för den. Men att se den dyka upp så sådär i topplister och fram på första sidan och sånt där wow, liksom. Det var rätt coolt tyckte jag. Eller jag tyckte det var coolt som satan ska jag, säga. jag ska inte försöka låta det som att jag, är, att jag är cool och ball och bara ja, lite halvkult. Nej det var jävligt jävligt coolt. Och 74 lyssnare. Nu får väl nästa milstolpe bli 100. Och ja, i den här takten så 100... Det, det låter inte lika jävla omöjligt som det letade från början. Eh, jag tänkte inleda avsnittet med och eh, göra god av det löfte jag avslutade förra veckan med. Och det var jag sa, om ni eh, mailar till mig att ni har gjort reklam på något sätt så eh, ska ni få en shoutout. Och eh, vi börjar med Timmy Sjöberg, det är den här dödskallen som jag pratade om förut. Han, eh, han skrev, lyssna på korvkost. Ungefär för fan eller något sånt. Eh, och eh, han skrev det på en lapp. Som eh, jag hoppas att han har varit ute och lämnat in i handel. Att han har gått och köpt lite sådana här godisklubbar eller någonting för det. Så att den eh, är i cirkulation. Däremot har jag... Eh, däremot vet jag inte exakt vad jag skulle gjort. Jag fick jag hem en tjugolapp. Eh, och så stod det, lyssna på... Ja, det kan inte stå Corvcast, för det vet jag vad det är. Om det står, lyssna på Köttbullarock. rock, <laughs> Det är inte så att jag skulle gå in på Google och googla kött... Eller jag skulle få en. Jag kanske skulle gjort det om det stod på en 20. Ja, jag vet inte, Timmy. Antingen är det genialt, eller så är det bara coolt. Är... väl själv, det är Men Det var bra gjort i alla fall, och jag är tacksam. Eh, vi ska även ge en tack till Spenatpojken från klassiska spelradioforumsgänget. Han, han tog sig i kragen och gjorde en loading-tråd. Så att nu finns det nu fanns det en tråd uppe på loading. nu Det var ju... Eh, jag blev lite rädd för jag tänkte att eh, de har ju en loading live till exempel. Att de skulle bli sur och sånt där. Men antingen har de inte märkt det än eller så eh, låter de den ligga kvar där ett par veckor. Eh, så det är lugnt, det var bra gjort, spenatmannen, det eh, uppskattar jag jätte, jätte, jättemycket. Jag har också fått mejl från André Lundahl och Mikael Lindberg som både säger We have scrived you on Twitter. Så att eh, nu finns jag uppenbarligen ute på Twitter någonstans, inte som en egen person eller skrivare eller vad det kan heta utan som en, ja, kanske inlägg eller referens eller något sånt eh, och det är ju skitbra det kanske jag har, då har folk sett det och jag kanske hade bara haft 30 lyssnare utan er men 70 motherfucking 4 74, så jävla skönt och eh, ska vid slutgiltningen tacka eh, Fredrik Karlsson som jag har fått ett mail av och han, lite sådär luddigt, men han skriver jag ska göra vad jag kan för att föra podcasten vidare, liksom. Och eh, det är allt som krävs. Eller, det krävs inte ens det. Vill ni bara lyssna och säga, fuck it, jag lyssnar och jag avslöjar inte för någon. Det är bra, det funkar det med. Du är en av mina 74 och det är värt mycket som fan. Eh, egentligen, egentligen ska jag säga, det spelar ingen roll om någon lyssnar. Det här är roligt. Det är kul att bara ha en mikrofon i handen och eh, sitta här, liksom, och få, eh, få använda rosten. Nej, jag är lycklig, jag är nöjd och det har liksom vält in positiv feedback. Kanske lite oroväckande att ingen har skrivit Satan håller du på med eller det här var ju skitdumt. Eh, det, ja, det, man, får, man tycker det borde komma in några sån, uh, Men uh, det kanske, det kanske, vi kanske väntar på det Eller så är folk så jävla artiga och snälla. Vi får väl se vad som händer uh, Jag uh, har i alla fall fått lite hopp Om att vi kan få några avsnitt Till att uh, vi börjar här Nu kör vi Sometimes a rainbow Get drunk and gamble Nobody's business if I do Åh, oh, Anders, han gillar tv-spel. Han är lite nörd. Han gillar datorer. Nej! Jag hatar... Där datorer så in i jävla helvete. Alltså, jag kan berätta lite vad den här veckan har preglats av. Och med den här veckan så menar jag förra veckan. Eh, jag sa ju förra gången att jag håller på med något lite lurt. Någon liten projekt i Moisy, Moisy. Och eh, det är ju sant. Det var inget ljug. Nej, utan eh, jag håller på. Vi kan väl säga så att jag har eh, spelat in. Lite videoklipp. Jag har en hårdisk med 600 gig videomaterial som nu jag tänker mig. Jag ska sätta mig och klippa det här. Hur svårt kan det vara? Jag har en brorsa som har jobbat, ja, du, för 3-4 år professionellt med just att hålla på med film på data och. Han har gått utbildningar och det ena och det andra. Han är vid min sida för att hjälpa mig. Vi har liksom en hyfsad PC. Vi har en ganska bra Mac. Vi har lite olika filmformat och lite olika programvara. Och nu sätter vi igång. Det blev fel. Det blev ännu mer fel. Alltså i helt sanningens namn. Från klockan kanske tio på morgonen. Till klockan noll på kvällen. Fredag, lördag och stora delar av söndag. Bara sitta och brottas med de här jävulska programmen. Oj, det här formatet gick inte att lägga in i den här programmet. Oj, vi måste konvertera den. Oj, det blev svartvitt när vi konverterar. Alltså, det är ju fan omöjligt. Jag menar, jag, jag sett lite på press to play. Och så ser man på dem. Oj, de lägger upp ett, två, tre videos i veckan. Och de eh, tjänar pengar på det där, wow. Eh, I min eh, arbetslöshet har jag suttit och drömt liksom det här. Det här är easy money. Nu sätter vi igång. Spela in lite klipp. Fixa allting. Och sen sätter man sig ner och inser att man måste vara ett jävla geni. Det här är, he det är helt otroligt alltså. Nu, nu låter jag som en gnällgubbe. Och det kanske är folk som sitter där ute som är mästerligge på att hantera olika filformat och videokodex och framerate och upplösning och allt vad skit det heter. Men, alltså, jag, det går ju liksom inte. Och så lägger man in och så krasch och så... Ja, jag tänkte att jag bara skulle framhålla det här så att ni vet att jag, jag jobbar lite. jag gör lite. Det är inte som att det enda jag gör förutom och jobba på veckorna nu är att spela in en liten korv korvcast. Spela in en tio minuter, en kvart här hit och dit och flam, flam, flam, flam. Nej, jag försöker jo jobba för något större. Jag och eh, Johan den här super data hacker webmastern, vi tänkte vi skulle försöka innan eh, sommaren är slut få upp en sida i någon slags eh, beta-version och bara ja, lägga upp lite klipp och skönt att se va vad som händer men eh, Icing bycing, det, det är lite därför jag fick, jag fick kommentarer på loading om att du ska liksom inte vara, du ska inte ha så dåligt självförtroende, du, du ska gå ut och säga att du är kung, du ska liksom sopa barnen, gå ut och säga att du är bäst och vinn och vinn och vinn. Men det, jag kan säga att det är inte så det känns. Liksom. Jag, har, jag har klipp som jag inte kan få det för att det är omöjligt. Och jag har en liten podcast där jag sitter och snackar lite skit med er eh, ett par gånger i veckan eller en gång. Vi får väl se hur mycket det blir. Och, eh, nej, men ja, vi säger så här. Det kan bli coolt. Men, men var beredd på att det kan bli eh, kanske inte ascoolt. Ja, jag måste säga det. För om, om jag går ut och säger så här. Åh, oh, det kommer att bli så jävla coolt. Och sen eh, Ja, men ni fattar det. Jag, jag tror inte jag, jag ska sitta här och fejka värsta självförtroendet liksom. För det, det, jag vet inte, det är inte riktigt min grej. Utan jag, jag, jag, jag lovar att jag ska göra mitt bästa och jag ska bara göra saker jag tycker är kul. Men vi får väl vänta och se. Det, det känns fortfarande spännande i alla fall. Eh, ha, Johan Webmaster Carlsson, han har fått eh, han fått till en enligt mig as snygg sida. Men jag har inte sett så jävla mycket sidor i mitt liv. Jag hoppas, att, eh, jag hoppas att den inte ska se ut som ett as i, i era ögon också. Och eh, det är väl kanske lite där vi stannar i förhållandet till framtidplaner. Jag, jag känner spontant att jag har blivit lite gnällig nu. Uh, och jag tror inte Det är riktigt min starka sida Även om jag är lite gnällig uh, Jag tänkte jag skulle gå in på uh, Lite av det som har sagts Om Curvecasten Under veckan Jag, jag tror inte att det kommer bli en sån här Riktig uh, uh, Sån här retro på där man liksom Sitter och runkar av sig själva. Jag är jävla grym och man försöker läsa upp Alla namnen bara för att ni ska känna Att ni har bidratt Jag menar har ni Skri... inte om ni har skrivit på Twitter då kan jag inte sett det. Men har sett men om ni skriver på Loading eller på Spelradioforumet eller mejlat till mig eller sådär, då har jag sett det liksom och kärlek till det eh, jag hoppas att det är någon av er som känner jag vill höra mitt namn i Korvcast eh, så dra iväg ett mejl till mig så säg ert namn, det är, det är lugnt, annars så tänker jag nog bara ta upp sådana här liksom allmänna frågor och sånt där som jag tänker skulle vara intressant för eh, för alla att höra. Inte för alla såklart. Det sitter någon liten snubbe i skara. Och säger jag skiter väl det där. Men du kan väl. alltså om, om, det är, om du känner att det är du som skiter i det här. Så spål fram fyra minuter. Och så gå och ta en juice eller någonting. Ta en liten juice. Och fyra, fem kex. Och eh, ja, men njut av solen. Och har du regn. Njut av det på något sätt. Livet är en fest. Eh, vi har fått... Eh, det, det som oroade mig lite. Jag blev ju nervös alltså. För jag, jag är ju... Ja, jag har ju en del kompisar inom spelradiosvängen och sånt där. Men annars så rör jag mig inte så väldigt mycket i den här incestuösa spel Sverige, liksom Alla känner alla och vi är bästa kompisar och vi har på Twitter och sånt där. Och så, så jag är lite orolig i det här för att jag... Att jag får lämpa någon. Och jag kan säga det direkt nu. Om jag, om jag säger något lite syrligt om någon. Så är det inte för att vara elak eller av hat. Utan det är bara för att på något sätt försöka vara lite rolig och fyndig. Så att hörni, ta inte illa vidare. Jag vet en gång i spelradion där jag sa att jag tyckte att Johan och Victor Leonhuvud hade fjantat sig med de här achievement-poängsjakten. Och sen bara fick jag ångest då var tvungen att ringa upp Christian och fråga om han trodde att eh, Viktor var sur på mig för att jag hade sagt att han var fjantig. Det är lite så i och med att jag inte har någon kontakt med de här människorna så är det så att jag vet ju inte hur de funkar liksom. Men jag tänker mig så här, om jag säger något lite syrligt så tar ingen ta gill upp liksom. Jag är rätt schysst kille egentligen. Jag försöker bara vara lite rolig och samla lite enkla poäng. Det är inget personligt och eh, så här va. Så att för att komma in på ett relevant ämne igen så anknyter jag det här till återigen Timmy Sjöberg som skriver att han älskar hur jag dissade Loading Live i förra avsnittet. What? Hörrni, hörrni, hörrni. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nu, nu, nu, nu, nu, får vi, nu får vi lugna oss lite. Du ska inte försöka tillskriva mig att jag dissade Loading Live för att jag tycker att de är charmiga. Eh, det, det, det, det gjorde jag verkligen inte. Nu hör ni, nu blir jag här Nej, du lyssnar på det där igen. Det gjorde jag liksom inte. Ta det lugnt för fan. Jag är inte ute för att dissa någon. Och du skriver också så här Nu ska du jävla vara lite kaxig. Och så ska vi konkurrera ut. Radio Gamer. Nej, det ska vi nog faktiskt inte. Att jag pratar lite om Radio Gamer. För podcasten. Det var väl för att de är. De är liksom den stora klumpen, tror jag. Det kan ju vara så att eh, speltorskarna eller eh, Petri spel eller någon vinner i, i rena siffror. Men eh, ja, jag förutsätter att eh, de där radiogamerna ligger rätt bra till. Men jag tror inte heller att, att eh, det är på något sätt min avsikt och konkurrerar ut någon och framförallt inte någon av dem. Det som är deras fördel är ju att de kör den här klassiska, den breda liksom. De kör nyheter, de kör senaste spelen och de kör allt det där. Hörni, hörni, det kommer jag aldrig göra. Eller man ska aldrig säga aldrig. Men vad fan? hur stor plånbok ska jag ha för att kunna spela de senaste spelen eller ska jag börja göra en Liksom någon dum blogg, bara för att få gratis spel. Så jag kan. Nej, jag tycker inte det är så kul att eh, sitta och prata om det nyaste, fräschaste, Utan ja, som ni hör nu, det finns liksom ingen tråd. Det finns liksom ingen, ingenting i mig som funktionerar så bra att det drivs framåt av sig själv, annat än att min tunga har någon slags självrörelse som jag bara flyter med och eh, då hamnar man här i ett situation där man ska försöka förklara att min podcast kommer, det är liksom inte meningen att den ska köra det här klassiska stilen och konkurrera ut någon och bli the one and only Swedish gaming podcast Nixpix, jag tror att styrkan i det svenska podcastklimatet är att det finns massa olika liksom det finns massa varianter jag kommer inte ihåg om den hette Nej, jag vet faktiskt inte vad den hette. Men jag lyssnade på en... Det var några snubbar från Spelradioforumet som la upp en podcast. Där det bara var två killar som satt och, pr och pratade Playstation. Lyssnade på hårdrock så att det hördes in i micken. Och eh, de hade en papegoja i rummet som sjöng. Och eh, det är skönt. Det är skitgrymt. Och så, vi har så jävla många bra podcast. Och det... Nej, nej, nej. Slut och försök få det till att det är något krig. Det är inget krig, liksom. Jag, jag, jag, jag har inget hat i kroppen. Eller jag har en massa hat. Men inte som... Ska gå ut över att få göra det någon. Det ska gå ut över att göra mig själv bättre. Eller gå ut för att liksom, försöka bättre världen. Oh, nu blir jag orolig att det här blir Swamil podcast. Men försök att hänga på det här. Ska vi se om vi kan rädda situationen. Um, en annan fråga som jag har fått. Och det här nu, nu hamnar vi i en problematisk situation. Uh, det här är alltså ett e-mail. Jag har fått från Olof Höjby. Han kallar sig också för Tåtamish på diverse forum. Han har lyssnat han tyckte det var kul. Bra, bra, bra. föl, bla, bla, bla, bla, bla. Och sen så kommer han med en fråga. Och han har själv ett svar på den här frågan. Som handlar om mig. Men han vill inte avslöja sitt svar. För att han vill höra mitt svar först. Och nu tänker ni säga här. Jaha, vad är det den här klassiska spelfrågan bara, vilket spel skulle du ta med på en öde ö eller om du fick ha sex med någon i Super Mario och vem skulle det vara? Nej, det är inte den gamla klassikern utan han frågar, vad tror du händer med dig när du dör? Mm. Huh. Sug på den. Um. Och här, jag, blir jag är alltid den sån här människa som analyserar den här typen av frågor för mycket för att Först så tänkte jag, vill han bara sådär tror du på att det finns Gud eller inte Gud? Att det skulle vara en sån typ av grej. Eller sen fundera på om han menar vad, vad som alltså att det blir ett McCorve-museum i Bingeby utanför Visby. Nej, jag, jag tror nog att han, alltså i och med att han har ett svar så är det väl antagligen något skämt här och när du dör så kommer din röst och lämnar din kropp och landar i eh, Christian Hedlunds mun så att hela Radio Gamer blir för alltid podcast, Att jag blir någon sån här jävla mikrofonens The Ring Shay som var <laughs> om, du, om du tar upp micken så kommer jag ut där med svarta ögon och svarta öron och knipar i halsen. Liksom. Eh, jag, jag, jag, jag hoppas att det är inte om det är ett sån jävla grej Olof då skiter vi det. Jag hoppas att du har något roligare än det ihopkockt. Jag tror så här, om vi, ska, om vi ska gå till lite allvar. Jag tror att vad som händer med mig när jag dör är att mitt medvetande slocknar. Liksom. Min kropp undersöks och dödsorsaken avgörs och skrivs in i ett papper. Antagligen kles jag i någon form av kanske kostym eller någonting. Och eh, läggs i en kista. Och jag hoppas att mina nära och kära har en god smaken. Och eh, låter mig genomgå någon form av ganska icke-religiös begravningsceremoni. Och sen kommer väl den här döda kroppen i en tre kista. Sänkes ner ett par meter under jorden och övertäckes Och eh, efter... 3-4 månader kanske fukt och jord och skit har trängt in och eh, min kropp kommer börja gå tillbaka till naturens kretslopp. Eh. <laughs> Fan, vad sjukt att sitta och prata om det här. Eh, det, det, det, det är inte direkt någon stämningshöjare och eh, jag är inte säker på att det var det här som, eh, som Olof var ute efter. Vi får väl se, vi får väl se vad hans svar blir. Eh, jag hoppas vi hinner få det till nästa vecka. Och det kan väl vara en liten sån där teaser. Next week on Corvcast så kommer Olof presentera Vad händer med mig när jag är död? kanske, vad kan det vara, 1989 kanske eller någonstans där så, så hände det någonting i mitt liv. Jag gick första gången på bio. Tillsammans med min lillebror och mina föräldrar så gick vi och såg Djungelboken, Disneys Djungelboken som gjorde någon slags retur i... I slutet på 80-talet i Sverige. Jag vet inte om de hade snyggat upp den. Eller gjort något sånt. Men den fick i alla fall en real release. Som blev min första bio-upplevelse. Och det där. Det där var ju magiskt. Alltså man, man satt och så såg man. Gubbarna. Så jävla stort. Och när, man, när det var någonting roligt. Så hörde man en hel salong skratta tillsammans. Liksom det, var en, det var en magisk upplevelse. Och det. Det fick ju upp intresset för de här Disney, man hade ju sett små kalanka på på tv och såna här Disney-dags fanns det ju med piff och puff och sånt, men att se en en Disney-klipp där som var över en timme långt och med värsta avancerade handlingen och sånt där det var, jag vet inte det var mäktigt när man var pytteliten och det, det, det fick ju mig fast i det där träsket liksom, man gick och såg Ja, men ni vet, lilla sjöjungfrun. Det var den här Bernard och Bianca åker till Australien. Och alltså säkert en jävla massa till. Men sen någonstans så kom man ju till den där punkten. Jag vet inte om det var i mellanstadiet eller tidigt högst. Nej, det måste ha varit i mellanstadiet. som man. Nu vet någonstans bestämma, men så jag tror i mitt fall var det där runt. Ja, men skönheten och odjuret eller de här Pocahontas och sånt där, där. Man känner att alltså det handlar ju både om en kombination av att temat i de här filmerna och att eh, man börjar bli lite äldre och känner att det här är liksom inte riktigt relevant för mig längre. Jag, jag vill hellre gå och se Jurassic Park eller något sånt där inte coolt istället för att gå och se de här, oh, det här är för barn och bebisar. Och så fanns det ju alltid vissa som fortfarande liksom gick och såg alla Disney-filmer och det är det bästa. Liksom, och, det här är det. och varför pratar du om det här? Jag, jag tror för min del att det här är den bästa liknelsen jag kan göra med hur jag känner för Nintendo idag. Alltså jag menar inte så att det är något fel att gå i högstadiet och säga nej äh, men jag jag menar jag tyckte att äh, den här puckelryggan i Notre Dame, Jag tycker tycker det är en jävligt bra film. Det är liksom det är lugnt. Jag tycker gillar man man gillar det man gillar. Jag menar jag någon, en av mina favoritfilmer genom alla tiderna det är Johnsonligan. De fem första Johnsonligan är så där jag, jag vet inte utan att utan de försöker vara cool eller något sånt där så är det det är typ mina favoritfilmer efter några äh, orgellandrullar liksom så jag ska inte säga så att, man, att det handlar om att vara smakpolis. Men för många av oss så, så kommer det där steget där man känner att det är inte relevant längre. Liksom. Det, det, det funkar inte. Det räcker inte. Och, och det är precis så som jag känner för Nintendo idag. Och jag vet inte vad det är. Men det, det har till och med gått så långt att jag känner att den här upprapningen av Mario, Zelda, Smash Bros. Super Mario Kart, Mario Party, 1, 2, 3, att allt det här om och om igen, ny kontroll, ny grej, att det, det liksom, det fan förstör det gamla för mig också. Jag vet sådär när man hör på retroresan och de pratar gött om Super Mario Bros 3 är världens bästa spel och sånt här, så känner jag, jag, jag vet ju att jag tyckte om det, jag kommer ihåg när jag satte ute på Birkagatan i Visby och eh, hos en kompis som heter Daniel och han hade fått hem eh, Super Mario Bros 3 tillsammans med eh, Nintendo-magasinet som gav det spelet 5 av 5 i alla kategorier. Det är den här klassiska recensionsskålen där det handlar om eh, sådär, kontroll, ljud, grafik, upplevelse, svårighetsgrad, 5-5-5-5-5-5-5 och... Eh, det här var då världens bästa spel och eh, vi körde det. Och det var grymt och ett sånt där roligt. Men jag tycker, jag vet inte om det. Antagligen är det jag som har blivit gammal och tjurig. Men jag känner liksom att ju fler Mario man spelar och kör och ser och sånt där, så hela konceptet Super Mario eller Zelda the Princess eller allt det där, det sjunker i mina ögon. Jag är så trött på den här skiten liksom. Och jag vet inte om det där kommer släppa. Det kanske blir så att eh, när eh, jag blir fascha så, så öppnar sig en ny dörr och mina barn säger Farsan, farsan, vi spelar Super Mario Party. Eller vi, vi spelar, nej då är det inte Super Mario Galaxy utan då är det Super Mario Universe 3. Kan vi spela det? Eh, jo, jo det gör vi. Och så spelar man det och så öppnar det sig någon liten port till mitt hjärta och eh, glädje liksom sipprar in genom det där mörka hålet som förut bara har tagit in Call of Duty och Banjo-Kazooie. Men jag känner i nuläget så, så ser jag inte... Jag, jag ska säga, jag, jag skulle kunna... Och om någon gav mig om någon gav mig, säger idag jag ger dig jag ger dig 10 000 spänn om du aldrig mer spelar ett Mario-spel, gammalt eller nytt så tror jag fan att jag ska kunna ta det. Det är kanske är dumt i huvudet, men, ja, men någon säger du får 10 000 spänn om du aldrig mer kör ett Super Mario-spel och så lägger vi till 5 000 på toppen får aldrig spela Zelda heller 15 000 ja, det, det skulle fan kunna gå och då har jag ändå gillat de där gamla som, fan alltså jag, jag har några 64 spel och Super Nintendo-spel och 8 bitar spel som jag håller jättehögt, men nej ni det kom det. Nu har jag sagt det i alla fall så ni vet. så att, äh, Är ni ett, äh, ett äh, super Nintendo fanboy och ni inte orkar tjafsa med mig så äh, ber jag om ursäkt. Alltså. Men annars får ni gärna tjafsa med mig eller på något sätt äh, väcka min äh, gamla kärlek till liv igen. Men just nu är den död och begraven. Äh, det kanske handlar om det här med att växa upp. <laughs> Vilket för övrigt... Är något som jag brottas med rätt mycket. Jag tycker det kan kännas rätt så jobbigt att växa upp. Jag vet inte om det är något som ni känner igen er med. Men någonstans så kanske insidan förändras mindre än utsiden. Liksom. Man blir lång, man blir stor och gammal. och Det är liksom sådär, man får hår överallt på kroppen. Där man ska få hår. Och sen för min egen del så har ju modernatur kysst mig med sin skäggiga hårkyss på en hel del andra ställen där man inte vill ha hår men det är ju liksom det är ju så det blir alltså det, det, det, man kan ju inte göra om sig själv, man är ju den man är och ibland kan det bara kännas så där att man saknar den där bekymmerslösa barndomen, jag vet fan vi höll på med så jävla mycket bus när jag var liten, man, man drog runt jag hade en kompis som hade en sån här en klocka som man hade köpt i USA som också var fjärrkontroll sån här och fjärrkontroll som vi programmerade om och sprang i sån här lägenhetsområden utanför Visby och bytte kanaler på, på så här pensionärernas tv genom fönstret och så gjorde man det 20 gånger tills man tittade ut och började jaga så här, fast vi var snabba som fan det var såhär kul och man, man gick in man gick över ett staket och så gick man in på en sån här stängd byggarbetsplats och bara gick runt och gludde och klättrade i lite ställningar och sånt där. Det var så jävla kul, men hur skulle det funka? Och jag, och jag går förbi de här jag går förbi de här områdena och så ser man, det ligger massa jävla plåtrör och skit där inne. Man vill bara in och glå och klämma och se vad fan det är för någonting. Och så tänker min hjärna bara ja, du måste göra det, du måste göra det. Och så, och, så, och så går man steg ett längre så bara, vad fan ska ju hända om snuten kommer? Och det sitter typ sitta en 30-årig snubbe där inne och latcha med lite jävla skrot. Alltså jag skulle fan... Jag kanske inte skulle hamna på Kumla, liksom. Men det skulle, folk skulle tro att jag var världens grymsjuven, liksom, som skulle in och snå koppartråd och sälja på Tradera. Men jag jag vill bara... Åh, jag fattar det. Och jag tror att lite det där gamla busgenen som på något sätt inte har växt ur mig det är det som jag kan få ut i i trollande på internet liksom. När man sitter på ett forum och det är någon som bara lyfter ett spel till sjöarna. Och så går man in och kaxar lite. Och man går in och reta lite. Eller man i Xbox Live-micken liksom la la la la la lite och kaxar lite. Jag känner att det är, det är lite den där shitlande känslan som man fick när man gjorde det lite halvförbjudet som, som ungrab i Visby Och ja, jag vet inte. Vi måste. hörni det, där kan ni. Vi måste komma på något sätt så vi kan få bus lite. Jag vet inte fan. Jag ska, jag ska tänka ut något och så ska vi busa lite. Det tycker jag vi fixar. Jag vet inte hur. Men jag vet att någon form av Bus ska vi göra. Vi får väl ringa och. Eh, vi får väl ringa på något sätt, kanske bus ringa till eh, Retroresan eller speltorskarna eller något och eh, lura dem. Ja, vi får se. Men kommer ni på någon bra idé? Send it in McCurve Snoblahotman. There's a sunny side where the no wheels be tied on the road that we must go The pleasant veil burden heel and Dave for the flowers there. Okej, okay, jag tror att det här blir det sista segmentet för dagen eh, Förra podcasten var ganska effektiv Snabb och kort Den här eh, verkar Openbarligen som att den blir något längre <går> Något spretigare Något tramsigare Och eh, lite sånt här Men vi får väl se Jag kanske sätter mig och klippar lite i den Det kanske, det kanske går att rädda eh, Vi tänker avsluta Jag tänker avsluta Rättare sagt med att eh, Pratar lite om framtida veckor. Jag snackade ju förra veckan om att det skulle vara kul att prata med några andra än mig själv. Och där kan jag säga helt ärligt att jag var hundra, hundra, hundra, procent övertygad om att jag inte skulle höra av någon av er som sa: Det låter kul. Istället blev det faktiskt en jävla massa. Det, det är jag faktiskt fortfarande lite chockerad över eh, att, att, att människor känner det här verkar kul, så att jag tycker vi kör det här, jag har fått in en eller två e-mail resten är folk som har skrivit i eh, till exempel loading eller spelradion och sånt där, och jag tycker vi gör så här även om jag känner till er eller inte, även om ni har skrivit någon tråd eller där så att alla som kan tänka sig ställa upp och ta ett litet snack med mig. Jag tror att planen för nästa vecka om jag får sjuga in här emellan är att vi gör en slags call-in-show där det blir så att jag gör ett litet samtal med var och en vi pratar än det beror på hur charmigt det blir. Det kanske blir fem minuter det kanske blir tio minuter. Någon kanske jag ringer upp som är jätteintressant vi kanske pratar för alltid kanske inte kommer ut någon mer på podcast för jag sitter och pratar med den här är eh, någon jävla döskalle från Loading eller någon sån där som har en liten Pokémon, eller vad det nu är. Eh, vi får väl se. Vi får väl se. Men tanken är så här. Har ni det intresset kvar? Dra iväg ett mejl igen till min at at och Skriv en liten beskrivning av er själv. Så här, jag heter till exempel Benny Hägg och eh, jag är 22 år gammal. Och sen vill jag veta lite om dig, Benny. Eh, framför allt om du har någon sån här speciell grej som är intresserad. För jag, jag, jag är intresserad av det mesta alltså. Jag vet jag har... Eh, en snubbe på jobbet som har varit till sjöss en massa år, och jag sitter bara konstant och frågar, han frågar, om jag när du var på båten där, där, jag vet inte, det är så jävla intressant att höra, så skriv om vad du har för jobb, skriv om du har gjort någon häftig resa, om du har någon sån där, liksom din klassiska historia, när du blev jagad av tio ner nerför en gata där det rullde tunnor som du var tvungen att hoppa över, eller någon sån där, alltså har du någon sån där grej, eller har du något särskilt intressen, någon specialitet, eller har du något, några, några spel? Det kan vara så att ni kan skriva några av era absoluta favoritspel, det här ska vara skitkul att prata om, eller jag hatar det här, eller vi måste gå igenom det här, eller det här, eller det här, något intressant som jag kan prata med just dig om. Och så kan vi väl göra så att när jag har fått alla de där mejlen, då skickar jag ut lite instruktioner hur det går till, hur jag tänkte göra och så bestämmer vi någon tid för när jag kan ringa upp och eh, så blir väl nästa avsnitt och helt enkelt den här call-in-grejen. jag ringer upp folk och säger att jag intressant. Du är rymdpilot eller du är eh, maskinsgivärsreparatör. Nu tror jag effektivt inte att det är, är någon rymdpilot eller maskinsgivärsreparatör som sitter och lyssnar på det här. Men ni kanske har någon annan cool grej att berätta. Eh, så här är det. Det krävs ju såklart en liten Skype och en liten, liten program som jag som jag berättar och förklarar i mejlet. Ett, ett tips om ni inte har ett headset som är bra. Jag använder dananana, nu kommer det fram. Rockband mic. Alla mina podcast i hela mitt liv har jag spelat in med en rockband mic med en liten duk till en saxofon Över och sen en liten Strumpa på det så att det inte blir så sådär Skarpt ljud Och eh, jag vet inte, det låter inte kung Liksom, det är ingenting som eh, Skulle sponsras av eh, sci Science fiction Bokhandeln eller något sånt där Men eh, det duger för mig, det funkar för mig Alltså och eh, jag tycker det är viktigt att eh, bara tips om det. Att det är en rätt okej okay mic liksom. Det är ingen ultra-ultra eh, men det är ingen skit. skit. Och jag vet inte. Nu, eh, nu tror jag att jag har redit ut de mesta av frågetecknena som har kommit upp på loading. Jag tror att och på spelradioforumet. Jag tror också att jag har försökt förklara konceptet bakom det här call-in-show. Ring, ring in så spelar vi in vi kommer inte spela om ni ringer in, men vi kommer rings och snackar vi. Det är, det är vad det heter. Nästa vecka, Corvcast, ring så snackar vi. Och eh, där kommer vi lösa upp det. Jag tror dessutom att jag har gnällt. Jag har gnällt över Nintendo. Jag har gnällt över jävla eh, gör, film på datan. Och jag har säkert gnällt över något mer. Men jag hoppas att jag har låtit glad ibland och att... Vissa delar av Helheten som är Kodkorpcast, episod 2 Har kunnat underhålla dig lite uh, Och jag är, ska säga fortfarande Att jag är mäkta Mäkta glad, jag har fått folk som har skrivit in Att de vill vara med Jag har fått en jävla massa kärlek på forum Och grejer Jag har fått 74 lyssnare Och jag vet inte. Jag har fått bara en härlig jävla vecka. Tack så jättemycket och hoppas att uh, det här funkar. Skriv in om ni tycker det blev för tramsigt eller om ni har några idéer. Och uh, annars har ni gjort ert. Bara genom att trycka på download. Det uppskattar jag som fan. Uh, jag tycker vi säger så fram till nästa vecka. Tusen tack. Jag älskar er. Och ha det så satans bra.